și în cer și pe pământ, el ni și Sfânt. Rotul Valeriu va aduce, iubiți ascultători, cu multă bucurie și plăcere, programul I-030 și 7, din partea emisiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții. Programul nostru de astăzi se va deschide cu versetul 21 de la Evanghelia după Ioan de la capitolul 3, Verset pe care îl vom citi dată, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Mai înainte de aceasta însă, haideți să ne familiarizăm puțin și cu ceva din cultura indoneziană, prin citirea unui bazm scurt intitulat Împăratul Suleiman cel Înțelept, un bazm scurt, dar cu învățătură foarte adâncă. Se spune că atunci când a îmbătrânit căpetenia duhurilor rele, a venit la Împăratul Suleiman cel Înțelept și a grăit. O, împărate, primește oala asta fermecată cu apă vie, bea o înghițitură și vei fi fără de moarte. Dar bătrânul împărat Suleiman nu era numai înțelept, ci și prevăzător și a poruncit să-i fie înfățișați cei din trei oameni care vor trece pe dinaintea palatului său. Și curând se-i viră înaintea lui un oștean vestit, un neguțător bogat și un țăran sărac. L-a întrebat Suleiman pe oșteanul cel vestit. Ia spune-mi tu, fi voi oare fericit bând din apavie?" Oșteanul a răspuns, Da, împărate, vei trăi o mie și mii de ani și vei avea vreme să cucerești întreg pământul. Și oare nu e o mare fericire să vezi în jurul tău numai popoare în frunte. Atunci l-a întrebat împăratul pe neguțătorul cel bogat, Spune-mi, fi voi oare fericit bând din apavie?" A răspuns neguțătorul, Da, vei fi." Vei trăi o mie de mii de ani, de mii și ani de ani îți va spori bogăția. Și oare nu e o mare fericire să vezi cum îți sporește bogăția? Atunci l-a întrebat împăratul și pe țăranul cel sărac. Spune-mi, fi voi oare fericit bând din apavie? Adevăr au greit oare oșteanul și neguțătorul? La care țăranul a răspuns. O, împărate, și oșteanul și neguțătorul ți-au spus doar jumătate din adevăr. Amândoi ți-au arătat de ce vei fi fericit, dar au tăcut cu privire la pricinile pentru care nu vei fi fericit. Ce tot spui, neghiobule?" au strigat oșteanuși neguțătorul. Cum poate fi nefericit împăratul ajungând nemuritor?" O, împărate, ascultă-mă tu, înțelept stăpân! Vei bea o înghițitură din apa vie și vei primi în schimb viața veșnică. Va veni ceasul când preubita ta soție va muri." Tu vei trăi și vei vedea cum bogăția îți porește. Copiii pe care atât de mult te iubești vor muri și ei. Tu însă vei trăi și te vei bucura de putere. Copiii copiilor tăi vor cobori în pământ. Tu însă vei trăi și îți vei număra comorile. Și prietenii și slujitorii de credință toți vor muri sub privirile tale. Tu însă vei trăi. Și va veni ziua când vei privi în jur și nu-ți vei vedea alături nici soția, nici copiii, nici nepoții, nici prietenii, nici slujitorii de credință. Iacă fericirea care te așteaptă, înțeleptul nostru stăpân! Acu, dacă vrei, bea din apa asta vieții și fătene muritor. nemuritor! Vai! Pentru nimic în lume? a sti zguduit Suleiman. Pentru nimic! La ce mi-ar sluji viața dacă nu voi avea copii alături? Cum să mă desfăt privind încomorile comorile dacă va trebui să-mi jeles nepoții iubiți? Și ce să fac cu puterea dacă prietenii toți îmi vor fi murit? Și greind așa, împăratul a dat coala din toate puterile de pământ. Pământul a sub vlaga fermecată, iar Suleiman cel înțelept a poruncit ca cioburile oalei de preț să fie zvârlite în mare. poveste e poveste, dar majoritatea dintre poveștile acestea, vorbesc adevărurile adânci și tainice ale lui Dumnezeu într-un limbaj foarte accesibil tuturor care sunt dornici să le prindă înțelesul. Vedem aici că e vorba despre căpetenia duhurilor rele care au venit să ademenească pe Suleiman și să-l ademenească cu ceva care era foarte ispititor și anume să trăiești o viață lungă, să ai bogăție, să ai putere, să ai renume. Dar... Așa cum a arătat țăranul acela din poveste, nu i s-au arătat lui Suleiman și pricinile de nenorocire care stau ascunse luând din această ofertă a căpeteniei duhurilor rele. Oare nu este aceasta o poză, o icoană izbitoare a ispitirii din grădina Edenului? Exact același lucru. Satan a venit și a spus omului, dacă tu vei lua din ce-ți dau eu, Vei ajunge să cunoști binele și răul. Însă nu i-a spus că după ce va cunoaște răul, nu îi se va putea împotrivi. Partea aceasta nu i-a spus-o. Și bietul om s-a lăsat păcălit și a ajuns să știe ce este răul, dar fără să i se poată împotrivi, ce a ajuns sclavul răului și ca rezultat al acestui lucru a ajuns despărțit pentru totdeauna, pentru veci de veci de Dumnezeul binelui. Oare nu se repetă istoria aceasta și astăzi? Satan vine și ne oferă multe lucruri pământești, multe plăceri și ispite. El ne arată numai jumătate din adevăr, dar nu ne arată și cealaltă jumătate, că adică toate acestea sunt efemere, și prin toate acestea nu facem altceva decât să ne despărțim de binele adevărat, binele real și veșnic. Iar noi, în utopica noastră prostie, Repetăm din nou și din nou experiența lui Adam, experiența fiului risipitor și experiența tuturor altora din jurul nostru. N-ar fi bine să învățăm astăzi să nu mai luăm nimic din cele ce ne oferă satan oricât de frumoase ar apărea și să ne întoarcem mai degrabă către cuvântul lui Dumnezeu singur care ne-a vrut și ne-a făcut bine? Cui a făcut vreodată satan bine pe pământul acesta ca să-mi facă mie sau ca să-ți facă și ție? De ce n-am primit noi cele ce ni se oferă de către Dumnezeu care ne-a dovedit dragostea Lui trimețându-ne pe Fiul Său? De ce am crede noi că putem să avem fericire în altă parte când există o singură sursă de fericire în Dumnezeu? Doamne Tată Ceresc, fie ca și mesajul pe care îl vom asculta astăzi să ne lumineze mai mult mințile și inimile noastre cu privire la adevărul că nu este bucurie și fericire adevărată și veșnică, decât în tine care ne-ai dovedit dragostea pe care ne-o arăți dându-ne pe Domnul Isus Hristos. Ajută-ne că ascultând la mesajul care ne stă înainte, să-l primim și noi pe Domnul Isus Hristos, să respingem toate ispitele lui Satan cum a respins și omul acesta și alegând pe Domnul Isus Hristos să putem fi cu adevărat fericiți și împliniți acum și în toată veșnicia. Amin. Dacă vrei să moștenești Palatul Sfânt cum altul nu Plecându-te pe genunchi Te roagă azi Domnului Îngerii în cer vor cânta Că azi lui Iisus te-ai predat Iată Satan e învins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 Sufletul e tot ce ai. Oare cui vrei să-l predai? Aur, argint și palate nu te-or scăpa de la moarte. De ce atunci, biți ascultători, n-am lăsat noi alergarea după tot ceea ce este pământesc, căci tot ceea ce este perceptibil cu unul din cele cinci simțuri ale noastre, toate acestea pierd într-o clipă în momentul în care Dumnezeu pune un sfârșit vieții noastre. Și cu ce rămânem? Cu aproximativ două ore înainte de a înregistra acest program, am avut vizita unei tinere care îmi spunea foarte bucuroasă cum că a făcut o casă nouă și cineva, un, o rudă de-a dumneai ei, a făcut-o cu un preț foarte convenabil și a sugerat ideea că dacă vinde această casă acum cu prețul normal după piață, poate să câștige la ea 30 de de dolari și poate să-și facă cu acești bani o altă casă mult mai frumoasă decât pe care o are. M-am uitat atent la ea și am întrebat-o, ascultă, dacă din acești 30.000 de dolari pe care vrei să investești să-ți faci o altă casă mai frumoasă, iei un singur dolar și îl dai numele Domnului la un sărac, iar ceilalți 29.999 de dolari îi investești în casa ta și... Mâine, după ce ai, investit, ai făcut toată investiția aceasta, când să te duci în casă, te pomenești că Domnul te cheamă la el. Ia spune cu cât ai să te prezinți în cer? Și ea mi-a spus, în cer n-am să mă prezint decât cu un dolar pe care l-am dat săracului acelui în numele Domnului. Am întrebat, ai înțeles acum? Da, zice, am înțeles. Și nădăjduiesc că și noi, toți ceilalți care ascultăm, înțelegem. Bogatul? Din scriptură, din Luca de la capitolul 12, când a văzut că i s-au mulțit bogățiile, a zis ce am să fac, am să stric hambarele, am să fac altele mai mari și după aceea am să zic sufletului meu, bea, mănâncă și veserește-te că ce ai bogății multe pentru mulți ani pe pământ. Domnul Iisus a numit pe un astfel de om nebun. I-a spus, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere sufletul și toate aceste lucruri cui rămân? Iubiți ascultători, sunt încredințat că fiecare dintre noi avem atât minte. Nu trebuie să fim nici filozofi, nici oameni de știință, nici matematicieni. Nu ne trebuie să știm nici carte, dacă vreți. Avem destulă minte ca să înțelegem că alergarea după lucrurile pământești este nebunie și este pierdere de timp și mai ales pierderea fericirii, atât aceasta cât și a celei veșnice. Domnul să ne dea înțelepciunea. Să ne facem îndatoria față de trupurile noastre, să le menținem în stare bună de funcționare, dar atenția noastră și viața noastră să fie îndreptată către lucrurile cerești. Urmând acest îndemn, iubiți ascultători, ne îndreptăm și acum către Cuvântul lui Dumnezeu, unde găsim adevărata fericire și adevărata viață, și citim versetul 21 de la Evanghelia după Ioan capitolul 3, urmat de explicațiile pe care îl însoțesc, din care cu voia lui Dumnezeu și ajutorul lui, cât și prin bunăvoința dumneavoastră, vom căpăta o învățătură deosebită din cuvântul lui Dumnezeu. Versetul sună în felul următor. Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină pentru ca să i se arate faptele fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Pentru unii din ascultătorii noștri de astăzi, care probabil nu au putut participa din anumite motive la programele anterioare, am să citesc și celelalte două versete dinainte acesteia, ca să avem o legătură și să înțelegem despre ce anume vrea Domnul Isus, cel care a spus aceste vorbe, să ne împărtășească și astăzi din Cuvântul Lui. Cuvintele acestea sunt spuse lui Nicodim,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 În original, în limba greacă, versetul se citește așa. Cine practică adevărul vine la lumină. Pentru aceasta puteți să vedem traducerea Sfântului Sinod din 1968. Ca să practici adevărul, adică să lucrezi după adevăr, trebuie să cunoști adevărul și ca să-l cunoști, trebuie să știi adresa sigură. Dacă ai inima pentru adevăr, dacă dorești fierbinte să-l cunoști, chiar dacă nu știi unde se află și pornești pe o cale opusă, vei ajunge totuși la adevăr, căci cine caută din toată inima găsește. Și când îl găsești, te predai lui în întregime, fără să te gândești la urmări. Atunci nu-ți mai este nici teamă, nici rușine de oameni. Cine a aflat adevărul, se gorește pe sine de euul său și primește adevărul pe care l-a dorit atât de mult. Adevărații deținători ai adevărului sunt smeriți și goliți de ei înșiși. Ei nu mai au interese personale, pentru că interesele adevărului au devenit de acum interesele lor proprii. Adevărul este locul, este mediul unde putem lucra pentru Dumnezeu. cât de mari jertfe s-ar aduce în alt loc decât în adevărul lui Dumnezeu, nu sunt primite de Dumnezeu. Cuvântul ne arată, deci, Domnul Sus spune că cine lucrează după adevăr, vine la lumină. De ce oamenii nu vin la Domnul Isus cu toate că știu ceva despre El? Foarte simplu, pentru că nu lucrează după adevăr, căci dacă ar lucra după adevăr, ar veni la lumină. Lângă Domnul Isus duhurile se despart. Pentru unii, El este pus spre ridicare. Pentru alții, Domnul Isus este spre prăbușire. Cine este din adevăr, ascultă glasul lui și vine la credință. Cine face răul însă, nu vine la el. Vine la niște forme vechi, vine la tradiții, vine la icoane moarte după pereți, vine la partide religioase, vine la doctrine, la învățături despre el, dar nu vine la el. Ei știu Că îi pot face orice cu o învățătură despre El, pot face orice cu o icoană moartă, cu o doctrină, cu o tradiție, dar cu Domnul Isus care este viu, nu poți să faci ce vrei tu cu El, face El ce vrea cu tine. Și pentru că oamenii, mulți dintre oameni nu vor să facă ceea ce vrea Domnul Isus ci vor să facă Domnul Isus ce vrea ei, își aleg ca Isus o icoană moartă, o învățătură, o formalitate, o tradiție, o partidă religioasă și rămân cu aceea. Din nefericire însă... Numai de aceea va avea parte. Un Iisus mort au avut o bucată de lemn, cu aceea vor rămâne. Când Domnul Iisus întâlnește un om care iubește adevărul, face lumină în duhul acelui om. Când răsare soarele, toți își ridică ochii și se apucă de lucru. Însă viețuitoarele cărora le place întunericul, cum ar fi liliecii, cucuvaele, animalele de pradă, acestea intră în vizuinile lor. Tot așa și omul în fața Domnului Iisus. Cui îi place lumina, vine la el. Cui îi place întunericul, fuge de el. Este adevărat. Nu înțelegem cum ne înnoiește Duhul lui Dumnezeu și cum poate să ne mântuiască credința în Fiul lui Dumnezeu. Însă toți putem să facem acest lucru. Să fim ascultători de adevăr atât cât l-am cunoscut. Și în restul, El ne va lumina. Am mai făcut nu demult, comparația aceasta pe care o amintesc că ce este locul potrivit, dacă am plecat cu mașina dintr-o localitate noaptea și vreau să parcurg 50 de kilometri să zicem, farurile mele vor bate numai 102 de metri, depinde cât sunt de bine reglate și cât sunt de puternice. Eu n-am să stau acasă și să zic nu pot să plec pentru că farurile bat numai 200 de metri și eu am de parcurs 50 de kilometri deoarece știu că parcurcând fiecare secvență de 200 de metri cât este luminată de faruri, voi găsi distanța următoare din nou luminată și din 200 în 200 de metri cât luminează farul, se va acoperi toată distanța care o am până la urmă. Tot așa, noi vrem să știm foarte multe lucruri despre Dumnezeu, de ce lucrează într-un fel și în altul, dar dacă nu pășim în adevărul atât cât l-am cunoscut, foarte mic, foarte puțin, dacă nu-l Pășim în adevărul acesta, spre exemplu, el ne-a chemat la el și ne-a spus să ne predăm lui ca el să ne nască din nou prin Duhul sau Cel Sfânt să ne facă copii lui. Ei bine, dacă nu facem pasul acesta, dacă nu pășim în lumina aceasta pe care o avem, nu o să putem să pricepem niciodată celelalte lucruri despre el. Pe când cei care fac primul pas, adică parcurg distanța aceasta devenind copii ai Lui Dumnezeu, prin aceasta ei capătă o nouă lumină cu privire la lucrurile Lui Dumnezeu devenind copii ai Lui și atunci pot înțelege lucrurile următoare și merg din lumină în lumină. Numai atunci văd și mai mult adevăr și acest adevăr îmi va fi dat, adică mai mult din Domnul Isus căci El este adevărul pe măsură ce parcurg distanța de adevăr Cunoscută. Domnul Sus deci ne arată aici că cine lucrează după adevăr vine la lumină. Cel mai sfânt altar este cel al adevărului obiectiv, pentru că numai adevărul obiectiv ne eliberează cu adevărat și numai el ne duce la lumina de care nu te poți apropia, adică la Dumnezeu. Mi-aduc aminte când studiam anatomia în școală, ne explica foarte interesant profesorul felul cum se adaptează ochiul la lumina zilei. Ne spunea că așa după cum pe vremuri în mine se foloseau caii, existau cai care se nășteau și creșteau în mine. În momentul când vroiau să aducă însă un cal afară la lumină, probabil pentru tratamente medicale sau din alte motive, nu-l scoteau direct la lumina zilei, căci ar fi orbit. Ce făceau? Au stabilit atunci anumite distanțe pe care le parcurgeau treptat, aduceau calul până la o distanță unde creșteau anumită intensitate de lumină, îl lăsa să-și obișnuiască ochii cu acea intensitate și după aceea, în mod treptat, îl aducea la lumină din ce în ce mai puternică. Dacă ar fi vrut să-l aducă direct, l-ar fi nenorocit că ar fi orbit, dacă n-ar fi plecat deloc cu el să-l aducă distanță cu distanță, N-ar fi ajuns niciodată să ajungă sus. Așa ne face și nouă domnul. Din întunericul păcatului în care am fost cuprinși și suntem scoși, el ne aduce la lumină treptat, treptat. De aceea noi trebuie să pășim în măsura în care ne deschide lumina, să pășim în acea lumină, vom parcurge o vreme acolo și Domnul ne va duce pe urmă din lumină în lumină până când vom ajunge să fim făcuți la fel ca El și vom putea să ne apropiem de lumina acea mare și minunată de Dumnezeu, de Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt pentru toată veșnicia. Într-adevăr de lumină aceasta nu te poți apropia decât devenind tu însuți lumină prin adevăr, așa cum spunea un mistic german. Zice el, în tine însuți este și locuiește adevărul. Nimeni nu-l găsește căutându-l în lucruri exterioare. Pe Dumnezeu îl găsești cel mai sigur în lăuntrul meu. Pentru aceasta putem să ne uităm că există o referire la Isaia, capitolul 26, cu versetul 9. În măsura în care Cuvântul Sfânt devine parte din viața mea, prin pășirea în lumină atât cât o cunosc, în aceeași măsură lucrez după adevăr, în aceeași măsură am adevărul și lumina Dumnezească. Niciun folos nu avem dacă stăm numai lângă flacără și lumina adevărului. Trebuie să devenim noi înșine flacără și lumină, pășind în flacără și în lumină, căci altfel vom fi arși și nimiciți de adevăr. Un cuvânt frumos în privința aceasta spune și Goethe, un mare poet german. Zice el, adevărul este o flacără atât de luminoasă încât mulți oameni nu-i pot suporta lumina. Unii închid ochii ca să nu vadă, iar alții fug temându-se să nu fie arși. Ca să nu fim arși de flacără adevărului, să fugim în brațele adevărului. Avem și pentru aceasta o ilustrație foarte interesantă. În părțile lumii unde pădurile tropicale se aprind din pricina căldurilor de la sine, oamenii care sunt amenințați din pricina focului pădurii folosesc o tactică înțeleaptă și anume, dau ei foc unui anumit petic de pădure în care se așează apoi și când focul ajunge în zona respectivă, nemai având ce să ardă, îi ocolește și astfel ei sunt scăpați prin faptul că s-au așezat într-o zonă arsă deja de foc. Același lucru a făcut Domnul Dumnezeu și cu noi. Focul păcatului amenința să ne ardă și să ne mistie pentru totdeauna. Atunci Domnul Dumnezeu în bunătatea lui cea mare l-a ars pe Domnul Isus din pricina noastră și noi toți cei care ne ascundem acum în brațele lui, care rămânem acum în el, suntem feriți de pârjolul focului judecății lui Dumnezeu. Cine nu vrea însă să rămână în peticul pe care Dumnezeu l-a ars pentru noi ca să ne pună la adăpost, acela va trebui să îndure el singur focul mistuitor al judecății lui Dumnezeu. Domnul să ne ferească pe toți să avem parte de acest foc și din pricina aceasta mai degrabă să ne aruncăm în brațele Domnului Isus. Cine lucrează după adevăr, deci, nu poate să nu vină la lumină. Este atras spre ea fără să se poată împotrivi. Dacă lucrezi după adevăr, dacă lucrezi după lumină, nu poți decât să fii atras de ea. În lumina apoi i se arată faptele și viața trăită pentru că sunt făcute în adevăr. Faptele făcute în Dumnezeu sunt cele săvârșite în felul de a fi al lui Dumnezeu în mediul lui, așa după cum peștele se naște în apă, trăiește în apă și toată despătarea lui este apa. Dacă este scos din apă, moare. Când adevărul merge înainte și tu te ții după el, ajungi la lumină. Drumul adevărului totdeauna duce spre lumină. Lumina înseamnă fără culoare. Lumina nu este culoare. Numai lumina stricată, dacă putem să zicem așa, raza de lumină descompusă printr-o prismă, numai aceea naște culori, dar nicio culoare nu biruiește întunericul. Adevăratul urmaș al Domnului Isus, din punct de vedere duhovnicesc nu aparține nici unei culori de pe pământ. Vorbind despre culoare națională, politică sau religioasă, fiindcă El este lumină ca și Mântuitorul Său. toate faptele săvârșite în lumină sunt fapte săvârșite în Dumnezeu, singurele purtătoare de viață și de fericire pentru oameni. Cu privire la a tot suficiența adevărului cuvântului lui Dumnezeu, amintesc, așa după cum nu de multă vreme în urmă am mai spus, un citat, o spusă a Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, Ocazia praznicului pogorârii Duhului Sfânt la anul 1991 referindu-se la cuvântul lui Dumnezeu. Și iată ce a spus: Încă din primele zile ale bisericii creștinii stăruiau în învățătura apostolilor și în împărtășanie, în frângerea pâinii și în rugăciuni, așa după cum este arătat la cartea Faptele Apostolilor capitol 2 cu versetul 42. Învățătura apostolilor era propovăduirea și expunerea aprofundată a Sfintei Evangheliei, care cuprinde, și vă rog să ascultați, adevărul întreg asupra Mântuitorului Hristos. Încheia citatul. Când a spus adevărul întreg, s-a referit la a tot suficiența lui. Este un întreg la care nu poți să adaugi nimic, că nu ai ce, și nu poți să scoți nimic, că nu mai este un întreg. Noi trebuie să fim lumină curată, netrecută prin niciun fel de prismă, adică prin prisma învățăturilor noastre, ale altora, ci noi trebuie să rămânem strict la adevărul întreg care este Sfântul Cuvânt al Lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, am încheiat la punctul acesta mesajul propriu-zis al programului i 037 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. După ce programul acesta în sine a slăvit cuvântul lui Dumnezeu și a arătat că numai din cuvântul lui Dumnezeu ne putem trage viața și adevărata fericire, doresc ca în minutul care ne-a mai rămas până la expirarea timpului ce ne este acordat, să dau citire unei poezii al cărei titlu este Fericire. O drag cuvânt cu chip fierbinte, atât de ades și cald rostit! Ce rar, într-adevăr, pe lume, ești tu gustat și împărtășit! Ce uriaș tribut de lacrim și jertfe trebuie să dea sărmana inimomenească flămândă după fața ta! O fericirea dânc de atâția oameni pe pământ, Ce mulți așteaptă culciorul vieții la izvoruți sfânt. Dar vai, izvorul tău-i un picur așa de încet și atât de rar, Că mulți așteaptă viața întreagă un strop din tine în zadar. O, câți se înghesuie spre tine, călcând pe alții și rovind, nădăjduind să te ajungă, Furând, Vânzând și ademenind, dar prețul scump al mântuirii și al păcii conștiinței lor nu-ți poate cumpăni comoara și veșnic fără tine mor. Scump, dar ceresc o fericire, tu ești acelor blânzi și buni, ce de la Dumnezeu te așteaptă ca dar smeritei rugăciuni. Dar, și mai mult, tu ești al celor. Ce-au renunțat la tine aici ca să te poată da la alții ce sunt mai părăsiți și mici. Amin.